«Нічого я не пропоную», – сказав Артем. «Можете, звичайно, копнути ще під будь-яким деревом, тільки зверніть увагу. Я не казав і не скажу, під яким треба. Хоча своєму другові Саші я довів усе, що хотів». «Ви справді задоволені?» – запитала Іра у Саші-мушкетера. «Я нічого не втратив, а значить задоволений», – кивнув той. Мені здається, своїми дурницями перервали ваш намір потанцювати. Дякуємо. Можете повертатися до своїх справ, відпочивайте. Пляшка грузинського вина чекатиме на вашому столі. Мій друг Артем потурбується, правда? Якщо я можу дозволити собі просто полити коньяком під сосною, значить обіцяна пляшка таки чекатиме на вас, відповів Артем. У котре за цей час, знизавши плечима, Іра першою пішла назад до ресторану. Максим наздогнав її, дружина взяла його попід руку, і вони вдвох зайшли до зали якраз під класичний джазовий мотив «Маленьку квітку Сідне Беше». Коли музиканти закінчили грати, Максим тихо мовив Ірині «Лишайся тут» і попросив їх повторити «Маленьку квітку». Тепер, крім них, у залі ніхто не танцював. Дружина поклала голову чоловікові на плече, намагаючись пригадати, коли вони ось так повільно кружляли в останнє. Але замість цього з голови не виходила недавня солодка парочка. «Дивні вони якісь», – сказала Ірина. «Хто?» – не второпав Максим. Але тут таки здогадався. «А, ці! Чого тут дивного? Звичайні підгулялі крутелики». Для кого вони цю виставу влаштували? Ніяк у толк не візьму. Чи ми так схожі збоку на двох лохів, яких отак легко розвести? Поки що нас і з тобою ні на чому не розвели, цілком справедливо відзначив Бойко. Навпаки, он уже офіціант нам пляшку на стіл поставив. Не хочу загострювати на цьому увагу, але знаєш, Скільки вона коштує, тим більше тут. Їм для чогось потрібні були глядачі. Вперто вла своя Ірина навіть танцювати припинила. І тепер вони стояли і дивилися одне на одного під музику. Цими глядачами стали саме ми. Може, вона раптом озирнулася в бік їхнього столика? Вони так ненав'язливо підсунули нам отруєне вино? «Ти серйозно? А як же?» «Слухай, раптом ці бандити, ну, з Полтавщини, тебе в такий спосіб дістати хочуть і мене заодно. Не мили дурниць! Це не дурня. Тепер Ірина налаштувала себе досить серйозно. Я не питиму того вина і тобі не раджу. Взагалі, не подобається мені чимось оті двоє коміків, наче в кіно» як П'єр Рішар і Департіє. Ну, припустимо, Департіє не комік, а друг президента нашої держави. У президента нашої держави не може бути друзів коміків. Тоді як Нікулін, Віцин і Моргунов. Наших Саші і Артема було двоє. Ну, тебе з тобою не цікаво. Ірина напівжартама легенько відштовхнула чоловіка від себе. Як клоун бім та бом. Годиться? Приймається. Ми танцюємо чи йдемо. Музика тим часом закінчилася. І в подружжя Бойків не лишилося вибору. Підвівши дружину по-під руку до столика, Максим блазнювато вклонився. У нас на шкільних танцях такий був порядок. Звідки взяв дівушку, туди її назад і постав. Зовсім не уявляю тебе на таких танцях. Ірина роззирнулася, і Максим навіть у напівтемряві залу помітив, вона раптом стривожилася. «Що сталося?» – запитав швидко. «Нічого. Бачиш? Що бачиш?» «Вірніше, не бачиш? Бачиш, не бачиш кого?» «Наших, Біма з Бомом. Вони так і не повернулися сюди. Мимоволі, Максим теж глянув різні боки. «Справді». Саші з Артемом у залі не помічалося. Той що, пішли люди у своїх справах, побавилися в невідомі нам ігри і пішли, може. Та він не договорив, бо враз перехопив погляд Ірини, а та, свою чергою, дивилася на стильно одягнутого чоловіка біля барної стійки. Той так само не зводив із неї очей, явно помітив, що жінка вловила його погляд, і тепер дивиться на нього, і зовсім не приховував своєї зацікавленості. Навпаки, щойно на нього звернув увагу Бойко, стильний відклеївся від стійки і рішуче притнув зал, прямуючи просто до них. Добрий вам вечір. Вибачте, що порушую ваш тета тет. У незнайомця виявився на приємний голос, хоча Ірині здалося, в разі. Чого цим приємним голосом незнайомець може віддавати жорсткі накази і не дуже приємні розпорядження? «Нічого», – підтримав розмову Максим. «Ви за цей вечір не перший». В сенсі, не перший, трошки загальмував стильний. «Це я так, – думки в голос, – присядьте», – запросив він, сідаючи сам і подаючи приклад дружині. «Що привело вас?» до нашого скромного столика іра і стильний незнайомець присіли за столик одночасно почну відразу не буду довго крутити промовив гість моє прізвище комаровський дуже приємно а моє бойко в тон йому відповів максим і все стильний не приховував подиву чому все звати мене максимом це ірина моя дружина «А що ще вас цікавить?» «Мабуть, ви не зовсім розумієте. Це моя провина. Я не назвав свого імені. Артур Комаровський». Почувши це, Ірина не стрималася, зойкнула і затулила рота долоною. Вже від самого прізвища їй стало трошки млосно, хоча вона була свідома того, що Комаровський – досить поширене прізвище, он – Однокурсник у неї був Комаровський, в їхній школі вчилося аж двоє Комаровських, причому родичами вони не були. Але Артур Комаровський лише один. І усвідомивши це повною мірою, Ірина знову не стримала Зойку. «Ти чого?» – здивовано глянув на дружину Максим. «Усе нормально», – жестом заспокоїв його новий знайомий. Жінки, які читають глянцеві журнали, дуже швидко розуміють ситуацію. Максим мусив визнати, його жінка справді регулярно і уважно читала глянцеві журнали, кількома з них навіть кидала в нього, не далі як учора ввечері.